«Рома ест капут ет магістра усіх віруючих у Бога християн», – промовив Владислав Зопрова. «Святий отець у Римі, намісник Петра. Чи це комусь подобається чи ні? Не можна вступати у відкрите протистояння». «Можна», – перебив його Прокоп. «Ще як можна? Облишти це Ксьонза. Якби я хотів це вислуховувати, то поїхав би до Кракова». Там ви би мене навертали, а Волесницький тим часом заборонив би у місті богослужіння і лякав би інтердиктом. Інтердикт. Повна або часткова заборона виконання богослужінь, релігійних обрядів, яку накладав папа або єпископи як на окремих осіб, так і на цілу територію, міста країну. Але ми не в Кракові, ми на Одрах, шебто я вдома, а ви тут із посланництвом». Суть, якої мені досі не відома, хоча часу ми згаяли чимало. На якийсь час запало тиша. І порушив спершу кілька разів кашлянувши Пітер Шафранець. Тож не будемо марнувати вашого часу, милостиві, пане прикопа. Ми не приїхали сюди вас навертати, і не будемо схиляти Чехію до унії з Польщею, бо, хоча така унія здається мені доброю справою, може ще трохи зарано про неї говорити. Тому що конфлікту з Римом Польща собі дозволити не може. Христоносці тут таки знову назвали би нас поганими. Як поляки і вірні піддані корля Гела, ми повинні дбати про благо Польщі. Перейдіть до діла. Посилення контактів зі Слов'янською Чехією для Польщі – добра річ. Що я перешкодую цьому посиленню? Що заважає Союзу, що стоїть на заваді, що наче вбитий в межу залізний клин – Розділяє наші країни. Це Верхній Шльонськ. Тож усуньмо цю перешкоду, геть, не Прокоп. Усуньмо її раз і назавжди. Розумієш, Реймер. Пальцем вмоченим у пиво Урбан Горн швидко накреслив на столі схематичну карту верхів'їв Одри. Верхній Шльонськ, поєднаний з Малопольщею, це королівство польське, поєднане з чеським. Верхній Шльонськ у руках табора і Польщі – зайнятий гуситими під формальною владою Корибутовича, Булька-Волошика та інших герцогів, котрі тяжіють до Польщі. Це Шинпшина, Рибнік, затор, Росвенцім, Глівіце, Битом, Сєві, Жополі, Ключборг, Волчин, Бичина Немислів. З королівством польським понад 60 миль спільного кордону. Гусицькі пости за неповних 40 миль від земель ордену для табору з бойовими возами – це всього лише шість днів переходу. А табори сирідки аж згорають від нетерпіння залити хрестоносцям сала за шкіру. І хто виступить проти анексії? Хто протестуватиме? Люксембуржець? Верхній шльонськ законні чеські землі. А чехи не визнають Люксембуржця королем, папа? Ягело заявить, що шльонськ захопив Баламут Корибутович без його відома і згоди. Ет а польські війська зайняли прикордонні шльонські твердині суду для того, аби утворити кордон проти поширення єресі. Хто повірить у такі нісанітниці? У такі дурниці? Це політика, реймари. У політики є дві альтернативні цілі. Одна – угода, друга конфлікт. Угода може бути досягнута, коли одна зі сторін – Вдає, ніби вірить у нісенітниці, які розповідає друга. «Розумію. Час нам покинути, Одре. Я їду в Сувиниць, а потім у дальшу путь. Втеча Шилінга ускладнила мої плани, а тепер ще й Прокоп посилає з місію «Посилає у далеку і довгу дорогу». Ти ж, Ланселоти, вочевидь, поспішаєш до Єневри, а вона у біді. Ти бачиш, що щось змінилося. Нічого не змінилося, я й далі поспішаю». Але їдь сам, я ще мушу залишитися тут. На поясній вулиці, притулившись до міської стіни, стояв похмурий кам'яний будинок. Містилася міське боцигарня, катівня і дім ката. Навколо цього місця ширилася зловісна аура. Всі, хто лише міг, уникали його. Торгівля і ремесло забралися звідси геть. От залишилася лише броварня, який, якщо вона варила добре пиво, не могло зашкодити ніяке сусідство. Залишалося також, що дивно, пивниця, куди вели круті сходи. Власник пивниці, нітрохи, трохи не остерігаючись неприємних асоціацій, назвав її Уката. Сходи вели глибоко до склепінчастих підземель. Тільки в одному з них, на банкетували. Рейнман підійшов до банкетуючих. Його помітили не відразу. І зустріли глухою тишою. «Це Рейневан?» – нарешті голосив Адам Вейднер Герба Равич. «Медик із Праги. Він сам. Помагай без кулапи. Заходь, ми запрошуємо. Ти з усіма знайомий, чи не так?» Рейневан був знайомий майже з усіма. Ян Коропатва з Ланцюхова, Герба Шринява, і Якоб Надобний з Рогова, Гербзялиша, з яким йому зовсім недавно довелося ділити ув'язнення, привітали його, піднявши руки. Так само зробив знайомий з працьких часів Єжи Скірмонт, герба одровонж. Блажий Порай Якубовський, який сидів біля Скірмунта, теж знав рейнована, але якось не поспішав засвідчити це знайомство. Решта, які їли кашу з мисок і здавалися зайнятими виключно кашею, були йому незнайомі. Натомість йому був знайомий ватажок усієї сієї комітіви. Посивілий чоловік із засмаглим обличчям, Поцвяткований слідами віспи, Рейневан пам'ятав його з часів минулорічного шльонського рейду. Це був Федір з острога, луцький старостич, руський князь і отаман розбійників, найманець на службі в гусетів. Він не спускав з Рейневана своїх чорних очей, зловісну пронизливість яких не могли ані приховати, ані послабити на півморок пивниці та нависаючий дим ці двоє за кашею!» – продовжував представляти Вейднар. «Це пан Ян Тлучимост, гербабонча. І Данило Дрозд, з бояр. Присядь на Рейновани». «Я постою!» – Рейнован вирішив підтримувати офіційний тон. «Тої часу в мене небагато. Князь Сегізмунт Корибутович, у якого ви перебуваєте на службі, просив мене встановити з вами контакт. Я зробив мусити знати князеві деякі послуги, і він пообіцяв мені за це ауксиліум у певних імпедиментах, які виникли на моєму шляху. Допомога. У перешкодах. Латина. Як я розумію, це ви маєте бути цим ауксиліум. Це ви маєте мені допомагати. Запела тривала і досить гнітюча тиша. От тобі маєш, озвався нарешті Федер з Острога. «От попався нам проклятущий що німець, щоб трестя матір мордувала, знаєте? Ну, забув я, як звати. Рейневан, – підказав Куропатва. – Знаєте, Рейневани, чорти з твоїм ксиліумом чи консиліумом, залиш їх для апедиментів чи інших садомітів. Ми хлопи нормальні, то й гидимося тих французьких мод. Не хочеш сідати, стій, мені насрати, стоїш ти чи сидиш. Ти нам говориш, що тобі наказали сказати». «Тобто що?» «Хергот! Нам Кориботовіч казав, що ти знаєш, коли і якою дорогою сюди на Одри гроші повезуть. Великі гроші. З Польщі чи то з Ішльонська. Князь казав, що ти нам скажеш дорогу, якою ті гроші вестимуть». Князь Сигізмун та ні словом не обмовився ні про які гроші, що їх нібито мають вести. А якби навіть він і зронив про це хоч слівце?» то я його вам аж ніяк не передав би. Мені здається, що тут якесь непорозуміння. Повторюю, князь пообіцяв мені ваші послуги. «Послуги?» – перебив Федір. «Прислужувати, чорту жопу! Я князь, я пан на острову! Тьфу, бачо мазяньят! Корибутович мені наказувати не буде, велика мені це «Корибутович, князь чесь коласкою мальований!» «Розумію, бо таки зрозуміло було сказано». Рейнован підняв голову, глянув з погорда. «Тому прощаюся, шановною компанією». «Чекайно!» Ян Коропетва піднявся за столу. «Чекай, Рейноване, навіщо порати гарячку? Побалакаємо, ти казав, тобі потрібна допомога». «Так ми ж не проти тобі допомогти, якщо і ти нам допоможеш у нашій імпрезі». «У якій? У грабунку?» «А що це ти такий гоноровий?» – запитав надобний. «А? Ну, все задираєш. А що тобі досі дала ця воячка? Ця революція? Рани, гаулі, анафему та інфамію. Так, як і нам. Чи не час подумати про себе, медику? Про власне благо, здоров'я і щастя?» «Що нам пригодиться? Та й тобі пригодиться!» – впевнено заявив Куропатва. Ти допоможеш нам в імпрезі, а ми допустимо тебе до поділу здобичі. Тобі ж чимало капне в кишеню. Я правильно кажу, пане Острозький. Прощавайте. Ринемон не чекав, доки князь підтвердить. Залишайтеся з Богом. А ти куди? Холодно запитав Федько з Острога. Що вздумав? Донести Прокопові? Ні, братик, не вийде. Капаю, куропатва. Рейневан вивернувся, штовхнув куропат вононадобного. Вейднер схопився з лави, Рейневан прийомом шарлея копнув його в коліна, а вже коли той падав, зацідив по носі. Толучий мост герба Бонча кинувся на нього і облапив, йому на допомогу кинувся через стіл путний боярин Данило, розбиваючи і трощачий посуд. Ностроський, Скірмунт і Якубовський не зрушилися з місця. У руці боярина зблиснув ніж. Рейневан висмикнувся із захвату тлучу моста і потягнувся за власним кінжалом. Але Вейднар повиснув на його лікті, а Куропатва захватом зафіксував ліве передпліччя. Боярин Данило ударив ножем, а Рейнван згадав Бруно Шилінга, ренегата з роти смерті. Він відхилив корпус, відчувши на грудях лікоть озброєної руки – Зігнув його раптовим рухом тіла, викрутив, обернув, штовхнув плечем з усієї сили. На диво вдалося, хоча не зовсім. Обернене лезо не встромилося в горло, а тільки розпороло щуку. Боярин завив звіром, залив кров'ю себе і все навколо. Федір з острога заревів. Заревів і впав від удару держаком кордат лучий мост. Вереснув надобне, якому розрізало долоню, Коропатво від кулака і копняка гримнувся на стіл, на глиняні черепки й розлите пиво. «Ходу, рейниване!» Урбан Горн махнув кордом, копнувши і тим зваливши вейнара, який намагався встати. «Ходу, сходи, за мною!» Двічі повторювати йому не довелося. Знизу їх наздоганяло завивання путного боярина. І лютий рев князя Федька Острозького. «Ба, що мать занять, що мать віот, Щоб твой мать, скурвана курва!» Брутальна угорська, російська і чеська лайка. Вся кров. Урбен Горн згорбився в сідлі. «Кров пішла, і до всіх цих ексцесів у мене шви розійшлися. І в мене теж розійшлися. Рейневон помацав стигно, озирнувся назад. «Я цим займуся!» «Я маю при собі інструменти і ліки, але спочатку треба від'їхати». «Від'їхати дійсно треба», – погодився Горн. «І то чим далі? Прощаваю місто Одри. А що з нами буде, друзяко? Поїдеш зі мною на Савиниць?» «Ні, я повертаюся у Шльонськ. Ти забув. Їневро у Скруті». «Тоді рятуй є невро, Ланселоте. А злий викрадач Мелаган повинен дістати по заслузі. Їдьмо». «Їдьмо, Горне». Вони пустили коней галопом.